бачила його, то він міг бачити її і зрозуміти, що вона його опізнала. Якщо вона переказала отцеві Горману, саме це життєво важливою стає потреба негайно змусити священника замовкнути до того, як він дасть справі хід. Інспектор глянув на мене. «Ви згодні? Ось так воно Либоні було». «Отак, згоден», – сказав я. «І у вас, мабуть, є певна думка щодо того, хто цей чоловік. У мене є ідея, але, я знаю, у нас жодного доказу немає». Лежан хвилинку помовчав, потім підвівся. «Але ми його візьмемо», – запевнив він. «Не сумнівайтесь, щойно точно дізнаємося, хто це, неодмінно знайдемо шляхи, щоб викрити злочинця, і ми спробуємо кожен з них, хай їм грець». Розділ 23. Розповідає Марк Істербрук. Приблизно три тижні по тому до парадних дверей Prior's Court під'їхало авто. З нього вийшло четверо чоловіків, один з них був я, ще двома – кримінальний інспектор Лежен та кримінальний сержант Лі. Четвертим виявився містер Осборн, який ледь стримував своє задоволення та радісне збудження від того, що його запросили до такої компанії. «Тримайте язика за зубами, ви знаєте», – застерігав його Лежен. «Так-так, інспектор, ви можете повністю покластись на мене, я слова не скажу». «Пам'ятайте про це. Я відчуваю, як це привілей. Великий привілей, хоча не дуже розумію». Але ніхто не збирався вдаватись у пояснення саме в цей момент. Іспектор подзвонив у двері і запитав, чи прийме нас містер Венебелс, наша четвірка, яка мала цілком офіційний вигляд, увійшла до будинку. Якщо господар був здивований нашим візитом, то він цього не показав. Його манери вирізнялись надзвичайною вишуканістю». Коли він трошки відкотився назад на своєму візку, щоб дати більше місця навколо себе, я знову подумав, яка ж у нього особлива зовнішність. Адамове яблуко рухалось догори і вниз між крилами старомодного коміра. Соколиний профіль нагадував хижого птаха. Приємно знову вас бачити із Тербруку. Здається, ви нині проводите багато часу в наших краях. У нього в голосі злегка відчутно недобрий натяк, подумав я. Він продовжив. І кримінальний інспектор Лежен, так? Мушу зазначити, ви збуджуєте мою цікавість. У нас тут так тихо і мирно, не чути ні про які злочини. Аж раптом до тебе приїздить кримінальний інспектор. Чим можу вам допомогти, детективи? Лежен поводився дуже спокійно, дуже чемно. Є справа, у якій... «Ми гадаємо, ви могли б нам допомогти, містер Венебелс. Щось таке я вже колись чув, а яким чином, на вашу думку, я можу стати вам пригоді?» 7 жовтня парафіяльний священник на ім'я отець Горман був убитий на Вест-стрит у Падінгтоні. «Мені дали зрозуміти, що ви перебували поблизу в цей час між 19.45 та 20.15 і могли побачити дещо, що може проляти світло на це питання». Я дійсно був поблизу в цей час. Знаєте, маю сумніви, дуже великі сумніви. Наскільки пригадую, я ніколи не був у цьому районі Лондона. Якщо пам'ять мені не зраджує, то навіть не пригадую, чи взагалі перебував у Лондоні того дня. Час від часу я їжджу в Лондон на аукціони, а заразом і на медичне обстеження. До містера Вільяма Дагдейла з Гарлі-Стрит, я гадаю. Містер Венебелс холодно подивився на нього. Ви дуже добре проінформовані, інспектори. Не так добре, як мав би. Проте я розчарований тим, що ви не можете мені допомогти, як я сподівався. Я гадаю, що мушу пояснювати вам деякі факти, пов'язані зі смертю Оця Гормана. Звісно, якщо бажаєте, досі я ніколи не чув цього прізвища. Того особливого туманного вечора Оця Гормана викликала до смертного ложа жінка, що мешкала поблизу. Вона мала зв'язки з кримінальною організацією. Спершу не усвідомлюючи цього, але згодом певні моменти змусили її запідозрити, наскільки справа серйозна. Це була організація, що спеціалізувалась на осуденні небажаних осіб за суттєву, звісно, річ винагороду. Навряд чи це можна назвати свіжою ідеєю про бурмотів Венеблс в Америці. Так, проте тут наявні деякі новаторські деталі, властиві саме цій організації. Для початку усуднення позірно відбувалось через те, що можна зарахувати до, так би мовити, психологічних засобів, пов'язаних із бажанням смерті, яке, як кажуть властиви кожному, воно стимулювалось. Тобто вибрана особа обов'язково чинила самогубство, звучить, насмілюся сказати, надто добре, щоб бути правдою інспектори. Не самогубство, містер Евенебелс, ця особа вмирала тільки природною смертю. «Стривайте, стривайте. Ви справді вірите в це? Як же це схоже на наших твердолюбих поліціянтів? Штаб-квартира цієї організації, кажуть, розташована в котеджі під назвою «Чалий кінь». «Ах, тепер я починаю розуміти. Тож саме це привело вас до нашої милої сільської місцини. Моя приятелька Тірза Грей та її нісенітниці». Вірить вона в себе чи ні, я ніколи не міг розібратись Але ж це нонсенс, вона має продуркувату подружку медіума А місцева відьма варить їй вечерю Треба бути дуже сміливим, щоб таке їсти Будь-якої миті до супу може потрапити болеголов, І ці три милі бабці таки мають репутацію в нашій околиці Дуже ризиковано, звісно, але не кажіть мені, що Скотланд-Ярд Чи звідки ви там приїхали, приймається серйозно «Ми справді сприймаємо це серйозно, містер Венебелс. Ви справді вірите, що Тірза мела весь цей пишномовний нонсенс? Сибіла впадає в транс, а Белла жене чорну магію, а після цього хтось помирає? О, ні, містер Венебелс. Причина смерті простіша за це. Лежен помовчав хвилинка. Причина отруєння талієм. Зависла тиша. Що ви сказали?» Отруєння солями талію. Просте і безпопереднє, тільки воно було приховане. А найкращого засобу приховати, ніж псевдонаукова психологічна вистава, і не знайдеш. Під модними таравенями і підсиленими старими забобонами. Розрахунок був на те, щоб відвернути увагу від звичайного факту отруєння. Талій насупив брови дому, Не думаю, що колись чув про нього. Ні, його широко вживають, як щурячу отруту, іноді для депіляції у дітей і злишаєм. Дістати його дуже легко. До речі, пакуночок з цією речовиною знайдено у вашій теплиці. У моїй теплиці не може такого бути. О, може, і то дуже. Ми вилучили його з метою перевірки. Венабелс злитка збудився. Можливо, його хтось туди поклав, я про нього нічого не знаю, геть нічого. Чи це дійсно так? Ви багато людина, чи не так, містер Венабелс? Яким чином це стосується теми нашої розмови? Податкове управління поставило вам нещодавно кілька незручних запитань, гадаю, щодо джерела доходів, так? Прокляття жити в Англії позасумнівом криється в нашій системі оподаткування. Я дуже серйозно розмірковую над можливістю переїхати на Бермуди. «Не думаю, що ви найближчим часом поїдете туди, містер Венебелс». «Це погроза інспектора? Бо якщо так?» «Ні-ні, містер Венебелс, я лише висловлюю свою думку. Хочете прослухати просто зараз, як була влаштована ця невеличка афера?» Ви твердо налаштовані мені розповісти. Все дуже добре організовано. Фінансові деталі влаштовує позбавлений ліцензії адвокат на прізвище Бредлі. Він має офіс у Бірмінгемі. Потенційні клієнти навідують його там і укладають угоду. Це слід сказати парі чи помре хтось за вказаний час. Містер Бредлі, який захоплюється ставками, зазвичай песимістично налаштований у своїх прогнозах. Клієнт, як правило, більше сповнені надії. Коли містер Бредлі виграє свою ставку, гроші мають бути виплачені негайно або може стати щось дуже неприємне. Все, що доводиться робити містерові Бредлі, це битись об заклад. Просто чи не так? Потім клієнт... І відвідує котеч, кінь. Вистава зрезрисована міс тірзою Грейта і її приятельками. Зазвичай вражає клієнта саме так, як і планувалось. А тепер до простих факторів за сценою. Певні жінки, сумлінні працівниці однієї з контор, які займаються дослідженням попиту на товару широкого вжитку, обходять певний квартал з опитуваннями, яким у хлібові віддаєте перевагу, який туалетний засіб та косметика, яким... Проносним, тонізуючим, заспокійливим мікстурами чи засобами для травлення і таке інше, люди в наш час звикли відповідати на запитання, рідко коли відмовляючи. А тепер до останнього крокту. Просто сміливо, успішно, єдина дія, яку виконує організатор з усієї схеми особисто – він одягає уніформу вантажника, або це може бути інспектор газових лічоїльників, який записує показники або ще якийсь працівник подібного штибу, хоч куди він іде, в нього завжди на відповідне посвідчення, на випадок, якщо його запитають. Більшість і не запитує, хай би яку роль він виконував, справжня його мета проста – Підмінити препаратом, який він приніс з собою, аналогічний зразок, який він знає завдяки опитуванню ВСП. Користується жертва. Він може постукати труби, чи записати показник лічильника, чи перевірити тиск води, але його справжня мета саме така. Покінчивши з підміною, він іде і більше в цій околиці ніхто його не бачить». Протягом кількох днів, мабуть, нічого й не трапляється, але рано чи пізно в жертви проявляються симптоми хвороби. Викликають лікаря, та немає жодної причини запідозрити щось незвичне. Він може запитати, що їв чи був пацієнт, але йому ніколи не спаде на думку запідозрити знайомий препарат, яким пацієнт послуговується впродовж років. Ви бачите всю красу схеми, містере Венебелс. Єдиною особою, яка знає, хто очолює цю організацію, і що він насправді робить, є голова організації власною персоною. Немає того, хто міг би його видати закону. Тож звідки вам так багато відомо, запитав містер Венебелс люб'язно. Коли підозрюєш певну особу, завжди є шляхи переконатись. Справді, наприклад. Нам нема потреби перераховувати їх усіх, але є, приміром, камера. Всі види хитромутрих приладів тепер до наших послуг. Чоловіка можна знімати, коли він про це гадки не має». У нас є кілька чудових фотографій, зокрема вантажника в уніформі, працівника газової служби. Є такі речі, як фальшиві вуса, різноманітні зубні вставки тощо. Але нашого чоловіка опізнало і досить легко насамперед місіс Марк Істербрук, псевдонім Міс Кетрін Коріган, а також інша жінка на ім'я Едіт Бенц. Упізнання цікава річ містере Венабелс. Наприклад, цей джентльмен отут, містер Осборн, готовий заприсягтися, що ви переслідували отця Гормана на Бартон-стрит у вечері 7 жовтня близько восьмої години. І я справді вас бачив, містер Осборн нахилився вперед, ціпаючи сві збудження. Я дуже точно вас описав. Можливо, занадто точно дав лежен. Бо ви не бачили містера Венабелс за того вечора, коли стояли перед дверима своєї крамнички». Ми там і не стояли, ви самі йшли протилежним боком вулиці, переслідуючи оця гормана, поки той не повернув на весь стрит, і тоді ви наздогнали його й убили. Містер Захарія Осборн сказав Що? Це мало б бути смішно, це було смішно, щелепа в нього відвисла, очі ледь не вилазили на лоба. Дозвольте відрекоментувати вам містера Венеблсбана Захарія Озбурна, фармацевта, який колись мешкав на Бартон-стрит у Падінгтоні. Ви відчуваєте до нього особистий інтерес, коли я розповім вам, що містер Озбурн, за яким ми вже певний час стежимо, був надто нерозумний, щоб підкинути пакуночок з талієвими солями до вашої теплиці. Вам у цій п'єсі роль лиходія – а оскільки він є дуже наполегливим та ще й дуже нерозумним чоловіком, містер Осборн відмовився зізнатись собі, що припустився грубої помилки. «Нерозумним? Ви маєте нахабство називати мене нерозумним? Та щоб ви знали, та якби ви лише знали, які ідеї я втілюю в реальність, що я можу зробити, я...» Чоловічок трусився від злості, говорив швидко і плутано. Лежен дуже вправно завів його в пастку. «Так, рибалка підсікає рибу». Ви б не намагалися бути таким розумним, от що я вам скажу, зауважив він із докором. Бо якби ви просто сиділи у своїй крамниці і лишили б усе, як є, то мене не було б отут зараз. І я не мав безмоги попередити вас, як велить мені обов'язок, що все, що ви скажете, може бути викрота, стане проти вас. у. І тут містер Осборн завершав. Розділ 24. Розповідає Марк Істербрук. «Послухайте, Лежена, є багато деталей, про які я хотів би дізнатись. Формальності завершились, і тепер кримінальний інспектор був до моїх послуг. Ми сиділи вдвох із великими кухлями пива на столику перед нами. Так, містере Істербрук, я гадаю, для вас це був сюрприз. Ще який? Я все думав на Бенебелза, на ви навіть жодного нятяку ніколи не давали». Я не міг собі дозволити таку розкіш, містере Істербрук. Такі речі треба тримати в таємниці. Це важко. Річ у тім, що в нас не було достатньо доказів. Тому ми мусили влаштувати виставу за участі Венебелза. Ми настелили Озборнові прямісіньку доріжку, а потім раптово висмикнули килим з-під його ніг, сподіваючись, що він зламається, і це спрацювало. «Він з божеволів?» – запитав я. Я сказав би, що він перейшов межу. На початку, звісно, цього не було, але воно випливає на людину, ви розумієте?» Коли убиваєш людей, починаєш почуватись могутнім, відчувати владу більшу за життя. Це змушує тебе думати, що ти господь Бог, але ж це не так. Ти лише крупа мерзоти, яку вже викрили. А коли цей факт доходить до тебе, твоє его не може цього витримати, ти кричиш дурним голосом, надуваєшся і вихваляєшся тим, що зробив, і який ти у біса розумний. Ну, та ж самі бачили його, я кивнув. Тож Веннабелс був залучений до вашої вистави, константував я. Йому сподобалась ідея співпрацювати з вами. Це його розважило, я думаю, відповів Лежен. До того ж, йому вистачило зухвальства заявити, що один добрий вчинок вартий іншого. І що ж він хотів сказати таким загадковим зауваженням? Ну, я не мав би вам цього розповідати, сказав інспектор. Це неофіційно. Років вісім тому сталася велика серія банківських пограбувань. Методика була ще разу однакова. Злочинців так і не знайшли. Всі рейди були ретельно сплановані людиною, яка не брала безпосередньої участі в цих організаціях. Ця людина зникла разом із грошима. Ми мали підозри щодо особистості організатора, але доказів у нас не було. Він виявився занадто розумним, особливо з фінансової точки зору. До того ж, йому вистачило розуму не продовжувати свою успішну діяльність. Більше я вам нічого не скажу. «Він був розумним шахраєм, але не вбивцею. Жодне життя не втрачене». Мої думки повернулись до Захарії Осборна. «А ви весь час підозрювали Осборна?» – запитав я. «Ось так, із самого початку?» «Ну, цей пан сам привернув до себе увагу», – відповів Лежен. «Я ж сказав йому, що коли б він просто сидів у куточку і нічого не робив, то ми ніколи б не подумали на респектабельного аптекаря містера Захарію Осборна». Що ти може мати справу з такою аферою? Але це така куметна штука, на яку вбивці не здатні. Ось вони сидять собі тихо, у своїх криївках, але не можуть сидіти там. Не знаю точно, чого їх так і тягне вилізти назовні. Прагнення смерті, припустив я, підтвердження ідеї тірзи грей. Що швидше ви забудете про міст тірзу грей, то все, що вона вам наговорила, то краще, суворо відповів інспектор. «Ні», – вів він далі, поміркувавши. «Я гадаю, насправді це самотність. Знання, що ти такий розумник, але тобі немає з ким поговорити про це». «Ви не сказали мені, коли почали його підозрювати», – нагадав я. «Ну так, одразу, щойно він почав брехати, ми просили зв'язатися з нами кожного, хто бачив оця Гормана того вечора». Містер Осборн зв'язався. Його заява була відчутною брехнею. Він бачив чоловіка, який йшов за отцем Горманом і описав усі його прикмети. Та хіба можна роздивитись так усе через вулицю та ще й в такому тумані? Гаразд, гачкуватий ніс у профіль – це сяк так, можна було розгледіти. Але ж не Адамове яблуко. Відстань надто велика. Звісно, це могли бути цілковито невинна брехня. Осборн може просто готів набити собі ціну. Таких людей дуже багато». Але це змусило мене зосередити увагу на аптекарві, і той виявився справді цікавою особою. Спершу він багато розповідав мені про себе, дуже нерозумно з його боку. У мене склався портрет людини, яка завжди прагнула більшої значущості, ніж мала насправді. Його не задовольняло продовження батьківської старомодної справи. Він якось спробував пошукати щастя на сцені, та вочевидь успіху не досяг. Можливо, це сталося тому, що не міг витримати режисури. Ніхто не мав права вказувати йому, як грати. Роль. Він, мабуть, був досить щирим, коли говорив про свої амбіції щодо виступу в суді зі свідченням у справі про вбивство, успішну ідентифікацію людини, яка купувала у труту. Його мозок, я гадаю, довгенько рухався цією колією. Звісно, ми точно не знаємо, коли саме та чому в нього виникла ідея про те, що він і сам може стати справді великим злочинцем. Чоловіком таким розумним, що його ніколи не приведуть до правосуддя». Але все це припущення. Повернімось до теми. Опис наданий Озбурном. Доволі цікавий. Було очевидно, що це опис реальної людини, яку він колись зустрів. Дуже важко вигадати чиюсь зовнішність. Очі, ніс, підборіддя, вуха, постава, все інше. Спробуйте, і ви побачите, що несвідомо описуєте когось, кого вже десь бачили. У травмай, в трамваї, потягу чи автобусі. Озборн, двочевидь описував чоловіка із якимось незвичними рисами. Мабуть, він помітив Венебелзо в машині, коли побув у Бортмуті і був вражений його зовнішністю. Тоді він не зрозумів, що ця людина – каліка. Інша причина, через яку я зацікавився Озборном, це те, що він фармацевт. Я думав, цілком можливо, що колись десь він міг в'язатись в наркоторгівлю. Насправді цього не виявили, тому я, мабуть, забув би про містера Озборна. Якби він сам не уперся у спробах постійно нагадувати про себе. Розумієте, він хотів знати, що ми робимо, тож написав нам, що бачив цього чоловіка на церковному фестивалі матч-діпінг, бо досі не знав, що містер Венебелл спаралізований. І коли з'ясував це, то йому не вистачило клепки замовкнути. І все через його марнославство. Типове марнославство злочинця. Він ні на мить не хотів пропустити, що помилився. Мов дурник вчепився за свою лінію і висував ще разу нові абсурдні теорії. Я навідався до його бунгало в Борнмуті, і там, скажу вам, було дуже цікаво. Сама назву, яку він дав своїй домівці, вже мала навести на шлях «Еверест». Ось як він її іменував. І в холі повісив картину з горою Еверест. Розповів мені, що цікавиться дослідженнями гімалаїв, але це був один із тих дешевих жартів, які йому так подобались. Еверест, Вічний спокій. Його ремесло, його професія. Він дарував людям вічний відпочинок за розумною ціною. Прекрасна ідея, треба визнати. Вся структура була дуже розумною. Бредлі у Бірмінгемі. Тірза Грей проводить свої сеанси у матч-діпінг. А хто може запідозрити містера Озборна, який не має жодного зв'язку ні з Тірзою Грей, ні з Бредлі в Бірмінгемі, а тим паче жодного зв'язку з жертвами? Справжній механізм цієї афери для фармацевта просто дитяча забавка. Як я вже сказав, якби тільки містерові Озборну вистачило глузду сидіти тихо. «Але що аптекар робив з грошима?» – запитав я. Зрештою він усе це затіяв насамперед заради грошей. Отак, він робив це заради грошей, мав великі плани, позасумнівав, мріяв мандрувати, розважатись, бути багатим та впливовим. Але він не був таким, ким себе уявляв. Гадаю, його відчуття влади поживлювалось тоді, коли він здійснював убивство, знову і знову уникаючи розплати. Це його збуджувало, ба більше цей негідник ще тішиметься з собою на лавах підсудних. Побачите, так і буде, центральна фігура, всі очі припуті до нього». Але що він робив з грошима, знову запитував я. О, все дуже просто, відповів Лежен. Хоча не знаю, як би я про це здогадався, поки не побачив, як він умеблював будинок. Осбор, звісно ж, був скнара, любив гроші і прагнув грошей, але не для витрат. Хатинка його дуже бідно умеблювана, усе придбано на дешевих розпродажах. Він не любив витрачати гроші, він просто прагнув їх мати». «Тобто все складав у банк?» «О, ні», – мовив інспектор, – «гадаю, ми знайдемо їх десь під підлогою в його хатині». Ми з ним кілька хвилин помовчали, поки я намагався збагнути, що являє собою ця дивна потвора Захарія Озборн. «Коріган», – вів далі мій співрозмовник замрієно, – «сказав би, що все це через якусь залозу в селезінці чи через підшлункову, бо вони або занадто сильно працюють». Або навпаки, недопрацьовують, ніколи не пам'ятаю, як там у нього, я людина проста. Гадаю, в нього просто клепки якоїсь бракує. Мене щоразу вражає, відколи я на службі, що хтось може бути таким розумним і водночас цілковитим дурним. Часто організатора злочину уявляють, зауважив я, як якусь велику і зловісну фігуру зла. Лежант похитав головою. «Воно зовсім не так», – сказав він. «Зло – це не щось таке надлюдське. Це те, що нижче за людське. Злочинець прагне бути важливим, але йому ніколи таким не стати, бо він назавжди залишатиметься меншим за людину». Розділ 25. Розповідає Марк Істербрук. У Маш Діпінг усе було нормально, і це освіжало, давало надію і заспокоювало. Рода клопоталась з лікуванням псів. Цього разу, я гадаю, вона виганяла листи. Коли я підійшов, кузина подивилась на мене і запитала, чи не хочу я допомогти. Я відмовився і спитав, де Джинджер. Пішла в чалого коня. Що? Вона сказала, що має там справу. Але ж будинок порожній. Я знаю. Вона перевтомлюється. Це ще не одужала, як слід. О, як ти хвилюєшся, Марку? Джинджер, усе гаразд. Ти бачив нову книжку, місіс Олівер? Вона зветься Білий Какаду. Он вона, на столі. Боже, благослови місіс Олівер та Едіт Бінс теж. Хто така Едіт Бінс? Жінка, яка опізнала фотографію, а ще вірна служниця моєї спокійної хрещеної. Берзеш казна що, нісенітниця якась. Що це з тобою? Я не відповів, бо попрямував учалого коня. Просто перед котеджем я зустрів місіс Дейн Колтроп. Вона привітала мене з ентузіазмом. «Я весь час думала, що тут щось не те», – сказала вона, – «але не розуміла, що саме. Мене захопив той антураж». Жінка махнула рукою в бік колишнього трактиру порожнього та мирного в сонячному світлі пізньої осені. «Не було тут ніякого лиходійства, принаймні в тому сенсі, в якому ми гадали. Ні фантастичного зв'язку з дияволом, ні чорної та злої величі, просто салонні штучки, які робили за гроші, а людське життя мали за ніщо. Ось де справжнє лиходійство. Нічого великого чи величного, просто дрібні та мерзенні. Здається, ви багато в чому згодні з інспектором Леженом. Сподобався мені цей чоловік, зазначила вона. Ході мовчалого коня, Джинджер там. Що вона там робить? Отже, що є дещо? Ми пройшли через низькі двері. У ніс ударив сильний запах скипидару. Джинджер порпалась із ганкірочками та пляшечками, коли ми увійшли. Дівчина підвела очі, вона була дуже бліда й худенька. Голова обмотана шарфом, бо волосся ще не відросло. Привид колишньої Джинджер. «Із нею все гаразд», – сказала місіс Дейн Колтроп, як зазвичай, прочитавши мої думки. «Погляньте», – тріумфально вигукнула Джинджер. Вона вказала на стародавню трактирну вивіску, над якою працювала. Дівчина знищила бруд століть, фігура вершника тепер була виразною і помітною. Скелет із блискучими кістками шкірився до глядача. За моєю спиною глибоким та звучним голосом заговорила дружина Вікарія. Об'явлення розділ шостий, вірш 8. І я глянув і ось кінчалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад. Ми мовчки кілька хвилин просиділи, а потім місіс Дейн Колтроп, яка не боялась знизити напруження моменту, сказала «Ну, ось і все». Таким тоном, ніби викидала щось у сміттєвий кошик. «Мені зараз треба йти», додала вона, «зустріч матерів». Жінка затрималась у дверях, кивнула Джинджер і промовила несподівано. «З вас вийде хороша мати». Джинджер чогось зашарилась. «Джинджер, – мовив я, – ви... Я що, буду хорошою матір'ю? Ви знаєте, про що я? Можливо, але я віддала перевагу звичайному освідченню, і тоді я просто освічився. Після інтерлюдії Джинджер перепитала. – А ти точно впевнений, що не хочеш оженитись на цій гермії? – Боже, милий, – вигукнув я. – Геть забувся. Я виняв з кишені листа». «Оце надійшло три дні тому. Вона просить мене піти з нею в театр «Олд Вік», подивитись марні зусилля кохання Шекспіра». Джинджер забрала у мене лист і розірвала його. «Якщо хочеш ходити в «Олд Вік» у майбутньому, сказала вона твердо, то ходитимеш лише зі мною».